Неделни беседи, сила и живот, том 2. Да възлюбиш Господа Записал Калуян Христов Да възлюбиш Господа твоего, да възлюбиш ближния си Евангелие от Матея, 22 глава, 37-39 стих Учителю, коя заповед е голяма в закона? А Исус му рече да възлюбиш Господа твоего с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичкия си ум, тази е първа и голяма заповед, а втора, подобна на нея, да възлюбиш ближния си, както себе си. На тези двете заповеди всичкия закон и пророците висят. Сега искам да внимавате върху това, което ще говоря. Днес проповядвам едно учение, върху което почива развитието на душата, на ума и на сърцето.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 Защото са си турили различно отсветени очила. Едни казват, че баща им е червен, други жълт, трети зелен, четвърти черен. Всеки го вижда един или друг според света на очилата си. Може ли Бог да е черен? Казвам, не ставайте буквояци. Черният свят има няколко значения. Той означава и почивка. И думата лош има две значения.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 Защото тя е и моя. Твоята мъдрост е и моя. Вярно ли е това? Вярно е. Чудни са хората. Трябва ли трескавия да мисли, че като няма апетит, това е естествено състояние? Днес, като болен, той няма апетит. Яденето не му е приятно, но това не е постоянно. Преди да заболее, той всякога ял с приятност и с удоволствие. Като оздравее, пак ще яде с удоволствие.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 Обиколи няколко лекари, но и те не могат да му помогнат. Какво трябва да прави? Нека се обърне към Бога с всичкото си опуване и надежда и да каже Господи, на теб се опувавам, на теб възлагам товара си. Хвърлиш ли от себе си всички човешки философии и опуваваш на Бога, той ще ти помогне. Колкото по-голяма е вярата ти, толкова по-скоро иде помощта. Бог помага на слаби, на болни, на отрудени.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 Бог не се нуждае от праведни хора. Влезте в божествения огън да се очистите и кажете, видяхме Господа и го познахме. В Стария Завет се казва за Моисея, че е ял заедно с Господа. Възможно ли е това? Възможно е. Яденето не е само физичен процес. Човек яде и на физичния свят, и в умствения свят, и в сърдечния. Мислите и чувствата са храна, подобна на хляба за физичния свят.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 Важно е да произведат нужната светлина. И тъй, според езика на новото учение, когато се търкате, кажете си, търкай ме, братко, търкай, докато произведа светлина върху теб. Това търкане е необходимо, за да се произведе божествената светлина. И на бойното поле хората се търкат, за да произведат тая светлина. Аз виждам тия хора, кои слепи, кои хроми, сакати, всички отиват при Христа.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 Като казвам, че са горе, не мислете, че са някъде много далеч от вас. Аз искам да отида при тях. Иди на фронта първо, оттам ще те пратят горе, при твоите братя. Страх ме е. Геройство е нужно, а не страх. Трябва да разберете дълбок е смисъл на живота. Помнете, в Бога зло не съществува. Той устрой във всички неща и той изправя обърканите работи на хората.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 Но учителят продължавал да мълчи. Шест дена наред ученикът посещава учителя си, искал да му отговори на зададения въпрос, но пак същото мълчание. На седмия ден, учителят взел ученика с себе си и го завел при реката Ганг. Хванал го за ръцете и го потопил във водата. Ученикът рител, борил се, докато най-после учителят му го извадил на брега и го запитал. Какво почувства по във водата? Голям задух.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 Една майка родила две деца едновременно, тя имала възможност да кърми и двете заедно. На всяко дете се падало по един естествен биберон. Едното дете било по-лако, му искало да бузая и от двата биберона. Какво направила справедливата майка? Тя го натупала добре, като му дала добър урок. Детето, като не разбирало закона, мислило, че майка му е лоша. И Бог дава на всеки човек по един биберон. Всеки трябва да си го пази.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 Говорите ли празни думи, ще приличите на ония граф, който се влюбил в една млада, красива мума, и колкото пъти се срещал с нея, все за любовта си и говорил. В същото време и неговия слуга бил влюбен в младата мума, но свещено пазал чувството си, с никого не го споделил. Една вечер графът излязъл на разходка със своята възлюбена, качили се на една лодка, за да се разходят по реката.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 Някоя мума се отчаяла, че възлюбеният я е напуснал и не искал да се ожени за нея. Защо я е напуснал? Намери от друга мума и казва, че не може едновременно да обича две муми. Мумата не трябва да се отчаива, но да знае, че има един, който я обича през всички времена и епохи. Бъдете верни на любовта, в която няма никаква промяна. Започнеш ли в нейно име да работиш, не се отказвай, докато не видиш резултат.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 Като разбрал намерението на баща си, синът надказал: Татко, можеш да поступиш както искаш, но мисли за последствията. Ще те затворят и ще лишиш майка ми и сестричата от прехрана. Бащата се замислил, развързал сина си, го пуснал на свобода, но постоянно му казвал, — От теб, човек, няма да стане. Един ден срещнах сина му и като се разговаряхме известно време, казах му, — От теб, човек, ще стане.